Capitolul 6. Religiile hitiților și ale cananeienilor 43. Simbioză anatoliană și sincretism hitit S-a remarcat surprinzătoarea continuitate religioasă în Anatolia din mileniul al șaptelea până la implantarea creștinismului. Nu există într-adevăr veritabilă soluție de continuitate între informele statuete ale unei divinități masculine urcate pe spinarea unui taur, așa cum au fost găsite de pildă la Catal și la nivelul al șaselea, lea către anul 6000, între reprezentările zeului furtunii din epoca hitită și statuile lui Jupiter Dolichenus, pe care îl adorau soldații legiunilor romane nici între zeița cu leopars de la Catal și Iuc, zeița hitită Hepat și Cibela din epoca clasică. În parte, cel puțin această continuitate este consecința unei uimitoare vocații pentru sincretismul religios, etnia indo-europeană desemnată în istoriografia modernă sub numele de hitiți. A dominat Anatolia în timpul celui de-al doilea mileniu, vechiul regat, anii 1740-1460 și imperiul, anul 1460 până în jur de anul 1200. Subjugându-i pe hatieni, cea mai veche populație anatoliană, căreia îi se cunoaște limba, invadatorii ariofoni au inaugurat un proces de simbioză culturală care s-a prelungit mult timp după prăbușirea creațiilor lor politice. La puțin timp după ce pătrunsără în Anatolia, hitiții au suferit influențe babiloniene, mai târziu, mai ales în timpul Imperiului, ei au asimilat esențialul culturii huriților, populație neindo-europeană, locuind în regiunile septentrionale ale Mesopotamiei și ale Siriei. În consecință, în panteonul hitiților, divinitățile de origine sumero-acadiană sunt paralele cu divinitățile anatoliene și hurite. Majoritatea miturilor și ritualurilor hitite cunoscute până în prezent, au paralele sau chiar modele în tradițiile religioase hatiene sau hurite. Moștenirea indo-europeană este mai puțin semnificativă. Totuși, cu toată eterogenitatea izvoarelor lor, creațiilor genului hitit, în primul rând arta religioasă, nu le lipsește originalitatea. Divinitățile se distingeau prin forța terifiantă și luminoasă care emana de la ele. Splendoarea divină, Melamu, se scrie M-E-L-A-M-M-U. Panteonul era vast, dar despre anumiți zei nu se știe nimic în afară de numele lor. Fiecare oraș important constituia reședința principală a unei zeități înconjurată, desigur, de alte personaje divine. Ca pretutindeni în Orientul Apropiat Antic, divinitățile locuiau în temple. Preoții și acoliții lor erau însă însărcinați să-i spele, să-i îmbrace, să-i frănească și să-i distreze cu dansuri și muzică. Din vreme în vreme, zeii își părăsau templele și călătoreau. Câteodată, aceste absențe puteau fi invocate pentru a explica eșecul anumitor cereri. Panteonul era conceput ca o mare familie, având în fruntea sa primul cuplu, patronii țării hitite, zeul furtunii și o mare zeiță. Zeul furtunii era cunoscut mai ales sub numele său Hurit teșub, nume pe care îl vom folosi cu pregădere. Soția sa se chema în limba hurită Hepat. Animalele lor sacre, taurul și pentru Hepat, leul sau pantera, își confirmă continuitatea din preistorie. Cea mai de seamă mare zeiță era cunoscută sub numele de zeiță solară din Arina, în limba Hati Vurusema. Se scrie W-U-R-U-S-E-M-A. În fond, ea era o epifanie a aceleiași zeițe mamă, pentru că este exaltată ca regină a țării, regina pământului și a cerului, protectoare a regilor și reginelor țării Hati. Nota 1. Într-o frumoasă rugăciune, regina Pudu Hepat o identifică pe zeița din Arina cu Hepat. Este totuși singura mărturie în acest sens. În ritualuri și în listele de ofrande, numele celor două zeițe sunt citate unul după altul fapt care poate să se explice prin importanța dobândită sub suveranii hitiți de către cele două celebre epifanii ale zeiței mamă. Închei nota. Probabil că solarizarea reprezintă un act de omagiu efectuat când zeița din Arina a devenit patrona regatului hitit. Ideograma babiloniană Ishtar era utilizată pentru a desemna numeroasele zeițe locale, cărora li se ignoră numele Anatoliene. Numele Hurit era Șanșca. Se scrie -a n ANU și a Dar trebuie ținut seama de faptul că Istar babiloniană, zeita dragostei și a războiului, era cunoscută în Anatolia. Prin urmare, în anumite cazuri avem de-a face cu un sincretism anatolo-babilonian. Dăul Soare, fiul lui Teșub, era considerat la fel ca și Șamaș, apărător al dreptului și al justiției. Numai puțin popular era Telipinu. El însuși fiul lui Teșub, al cărui mit ne va reține mai încolo. În ceea ce privește viața religioasă, izvoarele nu ne informează decât asupra cultului oficial. Rugăciunile, al căror text s-a păstrat, aparțin exclusiv familiilor regale. Altfel zis, ignorăm credințele și ritualurile populare. Totuși, nu ne putem îndoi de rolul cuvenit zeilor fecundității și zeului furtunii. Sărbătorile legate de anotimpuri, mai ales sărbătoarea de anul nou, purulii, erau celebrate de către rege care îi reprezenta pe cuceritorii ariofoni, dar ceremonia asemănătoare se practicau în țară din Neolitic. Magia neagră era interzisă prin codul legilor, vinovații erau executați, lucru care confirmă indirect extraordinarul renume de care se bucurau în mediile populare anumite practici arhaice. Din potrivă, un număr considerabil de texte descoperite până în prezent probează că magia albă era deschis și din plin practicată. Ea comporta mai ales ritualuri de purificare și de îndepărtarea răului. Prestigiul și rolul religios al regelui sunt considerabile. Suveranitatea este un dar al zeilor. Mie, regelui, zeul furtunii și zeul soare mi-au încredințat țara și casa. Zeii mi-au dat mie, regelui, ani mulți. Acești ani nu au limită. Regele este iubit de un mare zeu, totuși descendența divină fictivă de tip mesopotamian nu este atestată. Prosperitatea sa este identificată cu aceea a întregului popor. Suveranul este vicarul zeilor pe pământ, pe de altă parte el reprezintă poporul înaintea panteonului. Niciun text de ceremonianul sacralizării n-a fost regăsit, dar se știe că suveranul era un cu ulei îmbrăcat cu un costum special și încoronat. În cele din urmă, el prima un nume regal. Suveranul era și mare preot și, singur, regina, el celebra cele mai importante sărbători ale anului. După moarta lor, regii erau divinizați. Vorbindu-se despre moarta unui rege, se spunea că devenise zeu. Statuia sa era plasată în templu și suveranii care domnau îi aduceau ofrande. După anumite texte, regele era considerat în timpul vieții sale drept o încarnare a strămoșilor săi divinizați.